Həvarilərin işləri 5-ci fəsil. Xananiya adında bir kişi Arvadə Safira ilə razlığa gəlib bir mülk satdı. O, pulun bir hissəsini özünə götürüb qalan hissəsini həvarilərin ixtiyarına verdi. Arvadının da bu işdən xəbəri var idi. Peter ona dedi: Xananiya, Niyə ürəyinə şeytanı buraxıb, müqəddəs ruha yalan söyləyərək torpağın pulunun bir hissəsini özünə götürdün? Bu torpaq satılmamışdan əvvəl sənin değildi mi? Sən onu satandan sonra da pul sənin ixtiyarında değildi mi? Bu nə niyyətdir ürəyində tutmusan? Sən insanlara deyil, Allaha yalan sattın. Xananiya bunları eşidən kimi yerə yıxıldı və canı çıxdı. Bunu eşidən hər kəsi böyük bir vahəmə bürüd. Gənclər gəlib Xananiyanın meydini kəfənə bürüdülər və aparıb dəfn etdilər. Bundan təxminən 3 saat sonra Xananiyanın arvadı içəri daxil oldu. Onun olup keçənlərdən heç bir xəbəri yox idi. Peyter ondan soruşdu. Mənə söylə, torpağı bu qiymətə mi satdınız? Qadım cavab verdi. Bəli, o qiymətə. Peter ona dedi, Niyə əlbir olub Rəbbin ruhunu sunamaq istədik? Budur, ərini dəfniləyənlərin ayaq səsləri qapı ağzındadır. İndi də sənə parmağa gəlirlər. Qadın həmin an Peterin ayaqları qarşısına yıxıldı və canı çıxdı. İçəri daxil olan gənclər gördülər ki, o da ölüd. Onlar onu götürüb ərinin yanında dəfn etdilər. Bütün imanlılar cəmiyyətini, və bu hadisəni eşidənlərin hamısını böyük bir vahimə bürüdü. Həvarilər vasitəsilə xalq arasında çox əlamətlər və xariquələr göstərilirdi. Bütün imanlılar Süleymanın eyvanına yığılardı. Xalqın gözündə böyük nüfuz qazansalarda, kənardan heç kim onlara qoşulmağa cürət etmirdi. Buna baxmayaraq, get-gedə daha çox qadın və kişi Rəbbə iman gətirirdi. Buna görə də Peter yoldan keçəndə, keç olmasa kölgəsi xəstələrin üstünə düşsün deyə, xalq öz xəstələrini döşək və çarpayı ilə birlikdə çıxarıb küçələrə qoyardı. Yerusəlimin ətraf şəhərlərində yaşayanlar da axın-axın gələr, öz xəstələrini və natəmiz ruhtan əzab çəkənləri gətirərdi. Onların hamısı şəfat tapardı. Bu, baş kahini, Və yanındakıların hamısını, yəni Sadükey təliqətinə mənsub olanları hərəkətə gətirdi. Çünki qıskançlıqları aşıb-daşırdı. Ona görə də həvariləri tutub ümumi zindana attılar. Amma rəbbim mələyi gecənin bir vaxtında gəlib zindanın qapısını aşdı, onları bayrət çıxarıb dedi, Gedin, məbətdə durun. Və cəmaata yeni həyatla bağlı sözlərin hamısını deyin. Həvarilər bunu eşidəndə səhər tezdən məbədə daxil olub təlimlərini öyrətməyə başladılar. Baş kahin və yanındakılar gəlib Ali Şuramı, İsrailin bütün axsaqqallar məclisini çağırdı ki, bir yerə yığılsınlar. Onlar həvariləri gətirtmək üçün mühafisətçiləri zindana göndərdi. Lakin mühafizəçilər gəlib zindanda həvariləri tapa bilmədi və geri qayıdıb belə xəbər verdilər. Gördüyü ki, zindan bağlıdır, tamamilən nəzarət altındadır və gözətçilər qapıda dayanıb. Amma qapıları açanda içərdə heç kimi tapa bilmədi. Bu sözləri eşidən məbəd mühafizəçilərinin başçısı ilə başçı kahinlər Bu işin sonu necə qurtanacaq? deyə çaşıb qaldılar. Elə bu zaman kimsə onların yanına gəlib xəbər verdi. Baxın, zindana saldığınız adamlar məbəddə dayanıb cəmaata təlim öyrədir. Bu vaxt başçı ilə mühafizəçilər gedib həvariləri gətirdi. Xalqın onları daşqalaq etməsindən qoxduqları üçün güc tətbiq etmədilər. Onlar həvariləri Ali Şuranın qarşısına gətirdilər. Baş kahin onlardan soruşdu. Bu adla təlimi öyrətməyi sizə qəti qadağan etmədiyik, amma siz təliminizi bütün yeri səlmə yaydınız və o adamın qanını bizim boynumuza yükləmək istəyirsiniz. Peter və başqa həvarilər belə cavab verdi. İnsana deyil, Allaha itaat etmək daha vacibdir. Atababamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz i̇sa diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı vermək üçün Allah onu bani və xilaskar olaraq öz sağ tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik. Allahın özünə itaat edənlərə verdiyi müqəddəs ruh da şahiddi. Onlar bunu iş çox qəzəbləndi və həvariləri öldürmək istədilər. Lakin bütün xalqın hörmətini qazanmış qanun müəllimi olan Qamliyil adlı bir farisey Ali Şura da ayağa qalxdı və əmr etdi ki, bu adamları qısa müddətə bayra çıxarsınlar. O, Ali Şuranın üzvlərinə belə dedi. Ey İsraillilər, bu insanları nə edəcəyiniz barədə yaxşı-yaxşı fikirləşin. Bir qədər bundan əvvəl Devda özü barəsində yüksək iddiada olaraq ortaya çıxdı və ona təxminən 400 nəfər qoşuldu. Lakin bu kişi öldürüldü, bütün tərəftarlar darmadağın edildi və bu hərəkat yatırıldı. Sonra siyahıya alma zamanı Qalileyalı Yahuda ortaya çıxdı və cəmatı ardınca apardı. O da öldü və tərəftarlarının hamısı darmadağın edildi. İndiki iş barəsində sizə onu deyirəm ki, bu adamlardan əl çəkin və azad buraxın. Əgər bu hərəkat, bu iş insandandısa, məhv olub gedəcək. Yox, əgər Allahdandısa, bu adamların işini məhv edə bilməzsiniz. Allaha qarşı çıxanların vəziyyətinə belə düşə bilərsiniz. Onlar qamliyyəlin sözünə baxdılar. Həvariləri içəri çağırıb qamçılatdılar və əmr etdilər ki, İsa'nın adını çəkərək heç nə danışmasınlar. Sonra onları azad etdilər. Həvarilər bu ad uğrunda təhqirə layiq görüldükləri üçün sevinərək, Ali Şuranın önündən ayrıldılar. Onlar hər gün məbəddə və evlərdə təlim öyrətməkdən, İsanın məsih olması barədə müjdəni yaymaqdan əlçəkmədilər.